Kese jõu? Kesetööd kui aknad härmas, keegi koridoris lärmas. Kolistas ja katsus uksi, karjus nii, et situb üksi. Trussikutes hapuneoga, voodi soe ja tähtsam oega. Tagantvas siis tuli issi. Käigult laadis jahi püssid. Käigult sihtis, käigult lasid. Ukse pihta Tina pani ja kes auguline haavleist suitsev tahmane ja kaame jalgel tuiku taga, enne imet vana